Ставши дорослим завчасно. Там не прожитися квітам, іграм, розвагам, тим паче. Діти сумують за літом, літа у червні не бачать. З ягід солодким намистом в пишнім віночку із маків. Боже, хай стане барвистим літочко кольору хаків. Сторінка 120. Риторичне. У барвистому натовпі знову побільшало чорного. О небесний митцю, чи забракло тобі кольорів? Чому смуток і біль мову ковдру колючо огорнений Той барвінковий край, над яким зорепад майорів? Скільки світлих доріг ми під тим зорепадом намріяли, Скільки склали пісень? Тільки кача і досі пливе. О небесний митцю, Та коли вже воздасться, повірі нам, Ти прости, що питаю, Підштовхує лихо нове. Ти прости, та щодня я тебе у молитві питатиму, Доки буде біда панувати в моїй стороні. О небесний митцю, Та невже ж нас так мало у натовпі тих, Кому не однаково бути в країні чи ні. Сторінка 121. Колискова для лиха. Люлі-люлі, лишеньку, Слухай мене, грішненьку, Та й стули повіки, Та й засни навіки, І вдовій сирідці Щастя дасть по посвитці, Доки спиш, прокляте, Спати лихо, Спати, я б заснула і сама, тільки милого нема. Він тепер далеко, там, де бій запеклий, там, де свищуть кулі. Люлі, лихо, люлі, може, лишенько присплю, поки, Господа, молю за мого солдата. Спати, лихо, спати. Хай тобі приблудо, сон той вічним буде, Щоб не сміло взяти ні у діток тата, Ані щастя в долі, тільки вітру в полі, ні малої кицьки, тільки в жаби цицьки. Люлі, лихо, люлі, дулі тобі, дулі. Сторінка 122. Сильніше за вибухи. На когось удома чекала вагітна дружина, А в іншого четверо діток дрібненьких росло. Війна не зважала і цілила кожному в спину, Таке ж бо у неї криваве страшне ремесло. А лихо, близнятко війни, ненажерливе хиже, Гуляло по світу в обіймах міцних сатани, Від неба синаю майнуло на площі Парижу в сирійських містах не лишило живої стіни, і, може, давно вже б зірвалася в прірву планета, та є ще на світі сильніше за вибухи щось. Дитячі малюнки і щира молитва поета, а ще ті квітки, що уперто кладуть до посольств. Сторінка 123. Операція. Хірургічна операція, на столі стражденна і зболена, молода та бліда і знекровлена, до судом, до паралічу змучена. Рецидив, хвороба задавнена, метастази тотальної ницості і блюзнірства, нічого святого. Пронизали до кінчиків нігтів, до мізинця на лівій нозі, а учора її ще й поранено. Кровотеча живої та чистої, то краплини, то цівки, то струмені, як сльоза, кришталево-солоної. Кровоспинне вже більше не діє, адж гути уповільнюють подих. Та й на донора годі чекати, бо немає ні в кого на світі такої ж самої групи. Від ін'єкцій, таблеток та крапельниць порятунку нема. Тільки скальпелем без наркозу. Від болю аж скорчилась. І була б безнадійною хворою, та вона –